І витяг меч. Залізо взялося і рожею, а держак, прикрашений дорогоцінними камінчиками і золотом, сяяв в Теодосіївих руках. Теодосій побіг до Данила. «Дивись, князю, меч який знайшли, може Дмитрію?» Данило узяв руки меч, глянув. «Ні, не такий. Дмитрію меч я знаю, сам йому дарував». Теодосій замислився. Може, це Іван меч? а чи Ростислав поїхав у Київ з батьковим мечем, новгородським подарунком? Довго сидів Данило на камені і споглядав руїни. На Задніпров'я дивився. Прийшли в голову і гуменеві слова. Коли-то Київ підніметься. До Боярина Дмитра не довелося їхати, він сам прискакав до руїн. В городі тільки й розмов було, що про приїжджих. Люду мало, і тільки хто з'явиться, усі вже знають, і бояринові негайно ж сповіщають. Боярин устав з коня і, наблизившись, уклонився. Здрастую, князю, в городі Києві вітаю тебе!» Здрастую, боярине, до тебе в гості в город заїхали!» «Прошу до мене, дорогі ви гості!» Не татари, сторожко оглянувся він. Говори, боярине, тут усе мої люди. Хто ж ти, князю? несміливо запитав Дмитро Єйкович, не знаю, не бачив я тебе. Та ти не міг бачити. Я з дро кінця землі руської, з Холма. Від Києва їхали правим берегом і зупинилися проти Переяслава. Треба було переїжджати Дніпро. На тому березі сиділи татари, грілися на сонці. Теодосій закричав, «Ей ви, жовтоносі, Лодії сюди давайте!» Татари схопилися і щось відповідали. Теодосій, знявши шапку, махав наї, «Сюди, сюди!» Від берега відіпхнули одну лоддю. В неї вскочило шість чоловік і попрямували до протилежного берега. Теодосій кричав, «Та чого ви в дну Хіба ми всі на неї сядемо?» Андрій зупинив його. «Замовчи, Теодосі, бачиш, що одну лодю послали сюди. На перемови їдуть». Лодія підпливла до берега. З неї кричав сивобородий дід. «Татари питають, хто їде!» Крім діда, на лодії було п'ятеро татар. Андрій гукнув. «Скажи, що князь Данило з Галича до хана Батия їде!» «Коназданіла! Коназданіла!» – заголосували татари і погнали лоддю назад. «Куди ж ви?» – гукнув Андрій, та дід відповів, що до сотника подавися. Сотник сам переправився сюди і послав усі лодді, що стояли біля берега. Татари кричали «Коназданіла!» – був наказ темника Куримси зустріти князя. Сотник з цікавістю поспішав. Його було поранено в Києві, видужав він у дорозі, то у Володимирі знову потрапив під меч, ледве встиг за коня сховатися. Руські настрашили його. І скрізів в Києві й поза Києвом говорили, що то військо страшного князя Данила боролося проти Батия. — Ти, конас Данила? — спитав сотник. Данило кивнув головою. Сотник показав рукою на лодзі, запрошував переправлятися. Сів не могли забрати лоді, і на цьому боці залишився Андрій, він мав приїхати з рештою дружини. Данило увійшов у лоді, за ним скочив Теодосій і ще два дружинники. Вони сіли біля весел. Сотник сів проти князя і пильно дивився на нього. Ханський темник Куримса мав наказ від Батия супроводжувати князя Данила в орду. Він не розмовляв з князем, і після кожної зупинки сідав на коня і в супроводі сотні нукерів виїздив наперед. Потім вирушав Данило з своїми дружинниками, а ззаду ще одна сотня татар. Руські подорожні довго їхали, вже й морози почалися. Данило мовчав ось у дорогу. Андрій пробував його розважити, підсилав Теодосія. Та князь, слухаючи, нехоті посміхався і не відповідав на жарти. До накоченого зимового шляху підходила бічна дорога. По ній верблюди тягли великі гарби, навантажені деревом. Два верблюди вискочили з валки і перекинули гарби. «Дивіться, дивіться!» – вигукнув Теодосі. І всі побачили, як до перекинутий гарб мчали татари-наглядачі, розмахуючи нагаями, і лаялися. А біля гарб вовтузалися невольники, силкувалися підняти колоди і навалити їх знову на гарби, та знесилені падали в сніг. Наглядач, з якоюсь злою насолодою шмагав беззбройних людей. Він перехилявся назад, заносив руку, замахувався кілька разів і, сміючись, опускав нагай. Нещасний кричав, а мучитель підскакував до інших. Невольники з усіх сил вибивались, щоб швидше навантажити розкидані колоди. Руські зупинилися вражені дикою сваволею. Невольники закривалися від ударів руками, ховалися під гарби. Від цього ще більше шаленіли татари. Теодосій під'їхав до Данила і показав йому знесилену людину, що, сховавшись під гарбою, впала на сніг, відповзла далі, а потім, схопившись, кинулася бігти. На ногах у неї були пошматовані постоли, і пальці виглядали з них. Одягнута вона була в старі заяложені штани, якісь шматки кафтана. Підстрибуючи на відморожених ногах, невільник не оглядався, не бачив, що його наздоганяли. Наглядач наскочив на нього конем, збив у сніг і почав топтати. Куремсі повідомили, що руські спинилися, і він послав Нукера з наказом – щоб рушали. Теодосій нахилився до дружинника, що їхав поруч. Бачив, як з наших людей знущаються. Настав останній день подорожі. З балки на пагорок коні йшли важко.